Nem csak. Na. Hiába vagyok kísérlet. Inkább akkor beszéljünk erről. Majd aztán, hát a kísérlet. Jó, Tehát nem gond? Nem, hát. Majd egy kicsit összekorom magam szednem. Lehet, hogy lebaszok most egy húsz fekvőtámaszt egy kis. Hát nagyba ugye elmondtam nagyba ezt a gyerekkori dolgaimat, hogy akkor hogy volt, mi is volt, stb. És ebből így nagyba gyökeredzett a bartosizmus. Az iskolában soha nem illeszkedtem, mert nem is akartam beilleszkedni soha. És pálinka, én viszont fogyasztok. Finom. Én áldom a sorsot, az is sorsot. Hogy világra gyüttem, különben nem. Hát lenne bartosizmus, de halvány folt lenne a kozmoszon. Hát ez nem volt jó hasonlat. Tehát hogy ilyen halvány fink folt lenne. Tehát ha bartos nem lenne, ide elméletileg gyerekkorletne. Akkor végeredményben az egész vartosizmus az egy. És Mester mikor volt, mikor először gondoltad ki azt, hogy szükség van engem. önálló saját rendszerelt vartosizmusra? Mi volt a pillanáció? Ugye a miatt volt ez, hogy akkor... Nem. végeredményben, ez a dolog, ez már mindig is deviáns voltam. Gyakorlatilag ilyen 10, ugye, mikor az általános iskolát elvégeztem 94-be, ma akkor így utáltam iskolába járni, utáltam a közösséget, ezért is volt egyébként 137 nap ö, iskola mellé járáson is igazolatnak. Gyűl... 137 137. Győltem oh, a! Utáltam az iskolai között, én. Ö, Mindennek utána néztem, aminek nekem köllött. Nekem nem köllött matek, mi a fasznak. Nekem nem köllött fizika, nem köllött kivya, megjelőkörtségek. Aminek én akartam, tudtam ki volt tudtam, hogy ki volt a madács Imre, stb. Nem köl több, meg tudtam én, aminek utána néztem, utána néztem. És az egésztek a lényege, hogy akkor... Elég sokat hiányoztam, már egy ötödiktől kezdve, megbuktam is egyet. Nem ismételtem, saját magam ismételtem. És utána 16 éves koromba így elkezdtem a vándorfilozófiai életmódomat. És akkor kóboroltam, mint száműzött. És mivel kiskorú voltam, így visszatoroncolt elég sokat a rendőrség. Tehát hazatoroncót. Na most mi, mi hajtott? Megmagyarázhatatlan. Én végeredményben, ami meg, vagy ami ugye legalábbis így, a, ugye én a marxizm, vagy a, a Stálinból és a rákosinak a, az építjük az országot, meg a hogy tudom én ezekből a könyvekből tanultam meg olvasni, tehát a, én a, a gyerekkoromat az végeredményben ilyen, ö, tehát sab, úgy értve, hogy az apám is kommunista volt a nagyapám, tehát itt nem volt más, nem volt Rémusz bácsi, mesi, meg ez, meg az, meg Ludas Matyi, tehát ezekből tanultam meg olvasni. Na most az egésznek a lényege, hogy olvastam 16 éves koromban, hogy előtte már Blanki ról francia forradalmár. És akkor elhatároztam, akkor ilyen 14-13-14 éves koromban, hogy elkezdek ilyen a Blanqui csavargó, csavargó, -csavargó forradalmár volt, mert itt én megalakított ilyen tavaszok társasága, stb. És akkor gondoltam arra, hogy hát, Hát, ha nekem is sikerül ez a dolog. Ma akkor politikai ambícióim voltak. És elkezdtem így kóborolni Magyarországon. Akkoriba. Híveket akartam összeszedni. Tehát, hogy ez, ez nem volt jötted a bartosizmus, az meg volt gyerekkoromban, nem tudtam hová tenni. Tehát rengeteg gúnyért, rengeteg kiszolgáltatosság, mindig kivoltam a közösségből ö, rekesztve, ami eleinte nem tetszett, aztán utána már nagyon tetszett, tehát utána már nagyon szerettem, amikor így kiközösítenek, tehát utána már ez nagyon tetszett ez a dolog, hogy nem fogad be közösségse közösség se, tehát utána ez már imponáló volt számomra, hogy kirekeszt minden közösség, tehát e, puszíni való volt. És az az egésznek a lényege, hogy tehát a bartosizmus az mindig is megvolt, csak nem tudtam hová tenni. <kül> Például nem tudtam hová tenni az étkezési kultúrát. Ugye itt vannak behatások, hogy mik voltak, tehát a környezet is elítélte ezt. És jó sok időnek köllött elérni, és a karecának köszönhető az, hogy végerednében hová tudom tenni mondjuk a Bartosista étkezési kultúrát. A Bartosizmusnak a véglegesített formáját, az végeredménybe idéző jelvát sose lesz véglegesített formája. Ez ilyen 26 éves korom környékén idegződött be. Előtte így dolgoztam Hát vágóhidon is, ott kiélhettem mondjuk az állatok szörnyűnek. Hát így nézőjelben. Tehát ott azért láttam, meg jó dolog volt, tehát ott szerettem is dolgozni. Vágóhidó. Pár évet ott lehúztam, meg utána a műanyagfölcsönt üzembe is összeállt a, a kapitalista kép, tehát vágóhíd, műanyagüzem, tehát e ez így összefűződött, tehát a munkahelyeim, meg a csavargások, tehát e három empírja, ez összeállt. De nem tudtam hová tenni. Tehát rengeteg sérelemért gyerekkoromba. Mindig is kívülálló voltam. Tehát gyerekkoromtól kezdve kiközösítettek. Ami végeredményben kora gyerekkoromban még fájt, mint gyerek, aztán utána egyre jobban tetszett. és utána az általános iskolának az elvégzése után, mikor már kibasztak a jó idős kicser, hogy menjém a kurva anyázba, Utána érlelődtem meg. Valójában, bocsánat, nem érlelődtem meg. Utána se nagyon, tehát mint csavargó, kirekezteted, még utána is érezhető volt ez a seóvá se tartozás, mit tudom én. És Varecával való találkozásom, ugye, akkor 16-tól 19 éves koromig itt császkáltam össze vissza Románia meg Magyarország meg. Ukrajnába is jártam mindenki, tudom, én össze-vissza csavarogtam, mint vándorfilozófus, filozófus. Hogy te erről, tehát hajléktalanok között éltem. És 19 hát, éves óta, amikor elmentem így dolgozni, akkor így egy kicsit be, beálltam a sorba idézőjelbe. És akkor 23-24 éves koromban, Varecával, amikor találkoztam a egy munkanélkül, tehát független emberként, akkor, akkor, így fölnyilladt a szemem, hogy valójában a bartosizmus az nem egy elítélendő, nem egy hát társadalom, társadalmon kívüli, de nem egy roncs ideológia, ami zárt osztályra való és pszichés eset, hanem igenis a bartosizmus az a társadalomnak egy alapvető gerince. A bartosizmus az egy jelenség. És a varecával való találkozásom különöbben két 3 éves koromba, az nyitott a tágra a világot a szemem. Igenis a bartosizmust azt nem a zárt osztály, és a pszichiátria, meg a patológia, vagy nem patológia, vagy tudom én milyen elmegyógyintézetnek a falai között köl kezelni, hanem a bartosizmus, az végeredménybe a társadalom és a tehát hogy, hogy va, van neki jövője, van, va, a, tehát a társadalomnak egy szerves maga, és így szépen fokozatosan gyűjt föl, igenis, hogy az étkezés be lehet sorolni, igenis, tehát hogy nem ő elítélendő a bartosista étkezési forma, igenis, hogy a bartosista kultúrát be lehet tenni egy társadalomba, sőt, társadalmat hozzá is lehet igazítani. Igenis, hogy a, a Bartosista életmód és kultúra a világ. Tehát igenis, hogy a Bartosizmus. Tehát ez az egésznek a lényege, hogy a, hogy a Bartosizmus az. Tehát eljutottam addig a pontig, hogy a Bartosizmus. a Bartosizmus, tehát hogy, hogy amit már elmondtam, tehát hogy, hogy a világnak egy része, sőt nem, hogy része, a bartoszizmus az, az egész világ mozgatója.